I juni kommer Ingrid Bergman med maken Roberto Rossellini till Stockholm och Berns salonger för att ta emot filmsamfundets guldplakett som delas ut för första gången. Efter en synnerligen besvärlig bilresa från Italien kommer de kraftigt försenade till prisutdelningen mitt i natten. Här berättar Ingrid Bergman. Jag hade tänkt min man en välkomstkyss när vi kom på svenska jorden. Men det var en hel mängd andra svenskar där som gjorde mig lite generad. <laughs> Så jag vågade helt enkelt inte. Men eh, jag märkte redan från början att det var en slags feststämning i Sverige. För det var sånt varmt underbart mottagande. Och sedan kom vi fram till Nyköping och där märkte jag att det började bli ännu mer fest i luften. Och genom Södertälje kunde jag inte hålla tårarna tillbaka längre och sedan kom jag då fram till Stockholm och klockan var ungefär det var väl ungefär halv tre på natten och då var Evid Nahlsson där i sin polisbil och så körde vi då med en hel lång svans av bilar som hade kört med oss ända från Nyköping och från Tälje som hade stått och väntat och sedan körde vi fram till Berns där fortfarande så många människor väntade trots att det var tre på natten och den stora festen inne på Berns var så översvallande att eh, igen hade jag mycket svårt att hålla tårarna tillbaka det har varit en underbar välkomsthälsning för mig och jag berar på detta sätt få tacka alla alla dem som stod vid vägkanten och polisen och alla som har arrangerat denna fest för mig